«Мамо, так ви ж приїздіть у неділю!» Встиг ще гукнути до матері, і нездоланна сила підхопила, понесла мене. Я ледве спромагався кермувати, аби переднє колесо велосипеда не підгорнулось та не кинуло мене сторч головою в колію, набитий шлях, обабіч біч якого крізь завісу пелюки мерехтіли, наче колісні спиці, засвічені сонцем верби. Аж під вір'єм, Вицургеливши мене й дядька на собакареву гору, корова нарешті притомилася, стишила біг і заклякла посеред шляху, широко розщепіривши задні ноги. Мати щедро напоїла її, аби видалася Єврасеві букуватішою. Дядько Денис хвацько зіскочив з корови і витанцьовував край дороги навприсядки, розминаючи землі ноги. Відтак одвернувся і застиг, мрійливо зорячи в передосінні поля. Я й собі став до дядька спиною Та заповзявся ловити рибку З іншого боку степової дороги, Милуючись безкраїх ланів, Що стелилися просто моїх очей, Ланів, крізь які поволі простував Сизий серпневий вечір. Розплавлені пожухлі тони темнішали, Підмальовуючись торожевим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 що народжувався з-під корови, повнився моїми та дядьковими стараннями і вже гомінливою річечкою збігав з собакревої гори в долину, відрізаючи нас від Ерію. Смеркало, і звужувалося поле, все тугіше під цупким перевеслом обрію, і дорога білою стрілою гнулася від небокраю до небокраю обриси горбів першого стрішали, підмальовуючись з одного боку тінями, а потім розпливалися, ховаючись один за одним, тонучи, і вже все поле вирівнювалося, стаючи однотонним. Місто отдалік проростало вогкими листочками вогнів. А все ж, Михалю, ми ще приїдемо в пакуль на власному автомобілі. Раптом прорік дядько Денис, пробуджуючи мене від мрійливого споглядання нашої чарівної природи. Він підняв залишений мною на узбіччі велосипед та обережно перекинувши ногу, всівся в сідло. Пружини голосно зойкнули, і колеса глибоко зануричилися в пісок. Крову, що помітно спала з боків, дядько взяв правицею попід черво і поклав до кишені, Ширококрилого галіфе, голова маньки з підпиленими рогами зеленіла над малиневим генеральським лампасом. Я сів на раму велосипеда між дядькових рук. Дядько Денис відштовхнувся ногою від землі. Колеса зашерхотіли по стесці, і, ми шукаючи броду, покотили з собакаревої гори вздовж потічка, який вирував. Вечірня прогулянка по Ірію.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 Ерій – це край, куди що осені поспішає птаство, і звідки воно повертається весною, аби в нас перелітовати,